A KISLÁNY Miután eltűntek a nők, és a maguk előtt volt babakocsikból, a legváratlanabb réseken keresztül kilógó gyerekvégtagok is, miután a futók az eltúlzott ebéd miatt érzett lelkiismeret furdalásnak szóló ráadásköreiket is befejezték, de még mindig nem zárultak rád egészen a parkárnyai, hirtelen megérezted, hogy nem vagy egyedül, és azonnal felismerted, ahogy óvatosan kilépett, egy boróka a vízfejű kislány, akinek árva csontvázát a Nárrentúnban épp aznap vetett szemügyre. Hát te mit keresel itt? kérdezte riadtan, aztán nem szóltál többet hozzá egész úton.